Очевидно, труна колись була зроблена для старого, а поки він жив, в ній за давнім звичаєм лежало зерно для старців та знедолених людей. Дід почув кроки, оглянувся. У виленілих очах, у зморшках, у позеленілій бороді його стояв сумний осмерк людини. Він поклав почорнілою часу фуганок на стілець, Пильно подивився на Зіновія Васильовича, зітхнув. Ти до мого димка прийшов. До димка, скинув карту за сайдак. А його вже нема. І не буде ніколи. Сьогодні фашисти убили. І голос убили його. Думав, поховає димко мене. А маю ховати я його То хіба є правда на світі? Старий заплакав тихо, без голосу Сльози його падали на бороду І в домовину назернята жита Які теж підуть у могилу Мовчки заплакав і сагайдак Чуючи, як пекельний мороз Пластівцями наповзає на серце і голову навіть сонце не могло вибити в нього холоднечі. Щось треба було сказати чимось, утішити старого, але без сили слово і втіхав годину скорботи, в годину прощання. Та й уста не слухались його. Холод кригою ліг і на них. Він обійняв старого, притулився до його силини, Відчув вологість її і швидко пішов городом, де буйно, зеленіло і цвіло цьогорічне сумне купало. Невже страшна зрада забрала усіх його побратимів? Невже він не побачить більше ні мудрого чигирина, ні запальних близнят гримичів, ні отряхуватого бересклета, ні незворушного саламахи? Ні, ні, хтось повинен врятуватися із них. Чирина не так легко обдурити, а гримичі збирались у ці дні добути коні, тачанку і станковий кулемет. Сагайдак вплітає руку в чуплину, хоче скинути з голови холод, а в мозок у який раз гупає те саме. Кундрик, кундрик. Сьогодні ж він добереться до нього, сьогодні. І не Кундрика, а засмучену Ольгу побачив перед собою. Теж судьба. Не позавидуєш. Згородився Гайдак, вибрався в поля, знайшов у високих житах стежину і під димотним колосом пішов до Діброви, щоб звідти добратись до того села, що як рана тепер боліло йому і дивилось на нього жіночою скорботою. Колоски торкались його плечей, обличчя, немов хотіли втихомирити і не могли втихомирити страждання людини. Через дорогу пройшли дві жінки з серпами на плечах, потім прокуріла німецька машина, в якій на дошках сиділо кілька солдатів з автоматами поперек грудей. За чиїм добром чи по душу їдете ви? А далі пішла й та дорога, що вела до Ольженої хати. Ось уже зазеленів той незинний луг, за яким починалось гибле болото. Ось вигулькнув і дерев'яний місток, обабіч якого розхилисто стояли старі верби. Але чого так не покоїться гайвороння над ними? Сагайдак сторожко зупинився край поля, придивляючись і до містка, і до верб, і до пересохлого путівця. Наче ніде нікого... А що то за наріст біля крайнього з сухим верхом дерева? Ще прийшов кілька кроків. Невже ця людина, прив'язана до стовбура? Так воно й є. Тоді мерщій до неї. Не доходячи до містка, він вражено зупинився, до старої з розтрісканої напівмертвою корою верби був прив'язаний. Мертвий Кундрик